שיעור עשרים ושלושה, חלק א', משרד לתיירות ולנסיעות. ברצוננו לערוך טיולים בארץ. נכנסתי למשרד סוכנות הנסיעות הקרוב לביתנו לברר פרטים. הפקידה הציעה לי תוכניות אחדות. אחי משה הפנה אותי למשרד נסיעות ברחוב אלנבי מספר שבע. מזכיר החברה הוא חברו. אף שכנתו עובדת במשרד כחתבנית. היא עובדת שבע שעות ביום. ביום שישי היא עובדת חמש שעות בלבד. היא משתכרת 600 לירות לחודש. היא כתבנית טובה מאוד. היא מדפיסה במהירות ובדייקנות. מכתביה מודפסים תמיד בצורה נאה. מרבית עבודת ההדפסה שלה היא בעברית, אך לעיתים קרובות היא משתמשת גם במכונת כתיבה אנגלית. מנהל המשרד מרוצה מעבודתה. הוא הבטיח להעלות את משכורתה בעתיד הקרוב. חלק ב' אני אטייל בישראל. זהו ביקורי הראשון בארץ וברצוני לערוך טיול. מה אתה מעוניין לראות במיוחד? ברצוני לראות את היישובים החדשים. יש לנו טיול מתאים לארבעה ימים. האם הטיול בלווית מדריך? כן, כל הטיולים שלנו הם בלווית מדריכים. מה מחירו של הטיול לארבעה ימים? המחיר הוא שישים לירות. האם אפשר לקחת אותי מהמלון? בוודאי, אנחנו ניקח אותך מהמלון. האם אפשר לשלם עכשיו את מחיר הטיול? בהחלט. לשלם תמיד אפשר. גש בבקשה לקופה. אני כתבנית. איפה את עובדת? אני עובדת במשרד נסיעות. מה תפקידך במשרד? אני עובדת במשרד ככתבנית. כמה שעות ביום את עובדת? אני עובדת שבע שעות ביום. כמה שנים את עובדת? אני עובדת כבר חמש שנים. את ודאי כתבנית טובה מאוד, כן? אני מדפיסה במהירות ובדייקנות. באילו שפות את מדפיסה? אני מדפיסה בעברית, בצרפתית ובאנגלית. האם מנהל המשרד מרוצה מעבודתך? אני מקווה. הוא הבטיח להעלות את משכורתי בעתיד הקרוב. חלק ג. ימל. משרד לתיירות. ברצוני לערוך טיולים בארץ עם משפחתי. באילו אזורים אתם רוצים לבקר? אנחנו רוצים לבקר בכל האזורים, מדן בצפון ועד אילת בדרום. יש לנו גם טיולים בסיני. אשתי ואני מתכוננים לטוס מעל סיני. יש לנו טיול מאורגן לאזור הצפוני. לכמה ימים הוא הטיול? הטיול הוא למשך ארבעה ימים. היכן לנים? בלילה הראשון בצפת, בלילה השני בנהריה ובלילה השלישי בקיבוץ גינוסר. אפשר להזמין ארבעה מקומות? כן, יש לנו עדיין מקומות פנויים.